והקרבתם אישל אדוני שבעת ימים, ביום השביעי, נקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם. כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני, לרצונכם, ממוחרת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפיכם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולל אדוני, ומנחתו שני עשרונים, סולת בלולב השמן, אישל אדוני ריח ניחוח, ונזכו יין רביעית ההין. ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפינה, ביכורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים. יהיו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 אדוני אלוהיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לימור, בחודש השבעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישי לדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישל אדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה.